Hvala oh. Cima. Pa ćemo poboga pokušati da govorimo nešto o ovoj tematici. Nadojica poboga koristi od toga. Prije toga svakako zapovali vaš dolazat godi, jer mi živimo u teškim vremenima. Vremenima kada je tiješko odvojiti sat vremena da bi čovjek učio i slušalo ovu vjeru. Zato što živimo u tom nekom turbo životu, životu pretpunom obaljeza, pretpunom stvari koje gljeduju na insanju. Tako kaže, vaš dolazak je svakako za svake pohvali. Ja sam došao iz Sarajeva, prišao sam kod koji sam prešao, kriometara pa se malo strpiti ako vam bude vruće i meni je vruće, ali ako volga da nešto novo naučim. Što se tematike, ja imam uvijek običaj Kao što znate, onaj, da spomenem nekoliko faktora koje ukazuju na bitnost ove temje. Na primjera vrti, prva stvar, definitivno pogledamo stanje muslimana, primijerit da kao nikada u historiji, ovi 1400. godina, nećete naći da su se muslimani podavili od Allaha. Da im je tako lako počiniti određeni grek. Ako je ta stanje već tako da ljudi mnogo griješi, Onda je veoma bitno da govorimo o pokajanju kao jednom od načina kako čovjek da sreti svojeg gospodala bez svojeg vijema. Također je prepoznatljivo o neznanju. A na vrvu ljestvice i neznanja danas jeste nepoznavanje svojeg gospodala. Velik broj muslimana danas kada je go pitao koji je tvoj gospodar, gdje je, spomeni njegova imena, njegova svojstva, vidjeli vi, onaj da bi se tu prepoznalo veliko neznanje o uzvišnjom Allahom. I to svakako uzroku je ono što smo malo prije spomenuli, a to je da ljudi o lako čini glijeno. Jer da insam istinski shvati, istinski zna da ga Allah neprestano vidi, da ga neprestano čuje, da sve što se radi, da se zapisuje, veoma bi teško čovjek uradio grijem. Ali u onog momenta kada oslavi naši shvatanje, ispoznaje gospodar, tada ljudi veoma lako radi glijeno. Isto tako. Ovo predavanje je nova tematika, ako pogledamo kako <skljubi> ljudi misljećemo da imaju mnoga pogrešnog mišljenja vezana za matematiku. Jer mi smo pokušali da jedno cilj u poukavi našim درسu posvetiti, pa ćete vidjeti neko od kađan Kukajana i to dok postali neko se stidi ljudi, neko ovo, neko ono što svakako je dodatni faktor da govorimo o tome da ukažemo na ta, ajde da kažemo neispravna učenja. Prvično majh drata u na 40 mjesta i više, Allah subhanahu wa ta'ba spominje termin tokaljanje podataka Allah-uđovišanu. Mi muslimani kada nađemo određenu svakstvu da je jedno uspojeno to u toku mi kažemo ova stvar je bitna, jer je spominuta u Kur'anu, a zamislite da je glavo tokaljanje, ta'ba je dugo i njegove izvedelice, spominut u Kur'anu na 40 mjesta u različitim Hajde da kažimo kontekstima. To je svakako veliki pokazatel bitnosti ove teme. Isto tako u uvodnoj riječi velo bitno da znamo da osmišljena ta barka ta da ima sva yena ima sva svojstva. Jedno od Allahovih imena, vjeri geste da je se spomeno u Kur'anu da je et tawab. Onaj koji prima pokajanja ljudi bez obzira koliko veliki vladi i bez obzira koliko se ljudi pokajalo. Jer vidite da kroz naše druženje samo je jedan gospoda. A koji smo mi i koliko grijeha imamo, a uzviše Allah prima pokajanja svih i za sve grijeha. Što je sva tako veliki posvijek svima nama, onaj da ono moment kada uradimo nešto što nismo trebali da uradimo, da se pokajemo uzvišnjima Allah. Šuh, han, han. Ako pogledamo kur'anske ajete, jadisa lofusani, kad vidjet ćemo, da oni kao da ogovaraju na određena pogrišna uvjeđenja prisutna kod ljudi. Pa primjera radi. Ljudi u pogledu ove tematike mogu se podijeliti u dvije kategorije. Imamo ljude praktičari dvije. I ti ljudi, hvala te na izra za ono, malo su kao uforani i oni jednostavno, evo, ja klanjam, ja postim, možda u pitanju djevojka, ja sam pokrivena i imam se ja za ništo pokajati. Uziš mi Allah Subh'anaHu Wa Ta'ra ondolara tak nima baka'ji Potubu الله Allahi jami'an el yuhal mu'minuna l'alakum tuffihun Teh, klausul Allahum Kur'anskom ayetu imam Potraite se Allahu ili radi Allaha svi O mu'mini, da bi ste uspiali Što istan učinjaci iz toga uspnije da ih odlave zadeće, pokavajte se, naređujete gospodan da se pokaješ. Tuhu irallaha i Allahu iradi Allaha. Ne da se kaješ zbog mami ili zbog babi ili da dobio funkciju ili, ili ne, zbog Allaha iradi Allaha. Ko? Svi. Opet ko svi? muhmini, o muhmini, Allah se ovom ajih popraća muhminima. Ne kaže pokajte se Allahu o ljudičari, o koholičari, o merijevnici. Pokajte se Allahu svi o muhmini. Ako nema potrebe da se muhmin, kaj zašto da Allah poziva da pokajanje? I onda zadnja pauza kaže Allah Žešanu da biste uspjeli. Ako hoćeš put uspjeha na lunjaluku i na hiretu, onda treba prvo da izabereš kuk pokajanje. I ovo ovaj je odgovor onima koji su, hajde da kažemo, malo postali neobisni o gospodalu. A zato vam te onog momenta, kada čovjek postane neobisan o gospodalu, on je sam sebi potpisao stupom presudu. Allaho poslanik, Allaho minenik, u jutarnjim i večernjem ciklu, kako dobio? Ola te kilni ila vesih arfe te ayni gospodaru. Ne mojme prepustiti meni sadome, koliko je treb taj poka. Zato, braću moja draga, ne nikada pomisliti da smo neopisnio Allah. Neprestano, kao što je to učinio poslanik, a neki sada, ako vas je dan, o ljudi, pokajte se Allahu, bojiste se ja Allahu svaki dan. Ili u jednom danu, kajim Stotinu puta, javate, Allaho poslani, Allaho miljeni, dnevno stotinu puta se kavi. Gdje smo mi, moja draga, od televizije, od Facebooka, od interneta, od ulice, od razgodičenosti, od kamate, od, od, mogli bi nabrati hoćete gdje ima. I koliko se puta mi dnevno kajimo. I zato kažem, bitnost tobije tematike je za sve, za svu populaciju. S druge strane, Imamo kategoriju ljudi koji nisle da su toliko odrezli u grijesima, da su učinili nešto veliko, da nema više mogućnost da se pokreni. Allahova milost je proliha da je ostavio rada pokajanja otvorena svima, pa čak medijednicima, da čovjek bude 60 godina, 80 godina medijedni. Čini či najvići zadnji dan da se pokaje Allahom, ako se pokaje istinski pokajani, Allah će mu privati pokajani. Zato, način moja draga je cijenje sestre, koje, hajde da kažemo, dobra metoda, da to imamo nekresano na umu, vidiš čovjeka, prepoznativu grad da je kriminalac, drogjerač, pijano, žena otkrivena možda 50 godina, radi u kafani, nemoj gubiti nadu, možda se on pokaje. مش تعالوا ادعوا على نياك يدو كانوا خاير zato لا تقنوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا reci o robovi moj koji iste sve prema sve te odriješili nemojte ubiti na do allah minus ne smimo zadnje noi da čuje ubiti na Doista Allah prašta sve grehe. Sad kada vidiš čovjeka na ulici, ne moj odmah pristupiti. Hajde da kažemo da si izgubio na atu. Budi optimista, ne možeš biti pesimista u životu. Pristupaj ljudima tako. Pogledajte Omera radi Allahu ta'ala Nije bilo grijeha quei mio radiu. Ali šta je on radiu za tisna? pokajao se, primio islam i pogledajte koliko hajra je učinio. Zato kažem braćom, maja draga i sestre, ovi ajeti kao da nam pravi znači, balansiranje između ove dvije skupine. Ne smijemo gubiti nadu Allahovu milost nikako u tom protestu da će Allah primiti pokajanje svih ljudi. Ako se pokajimo, isto tako ne smijemo nikada pomisliti da nijemamo grijeha za koju se trebamo hajati. Allah poslani kaže Kullu bani alana svi sinovi sinoviaru migriši. Zato kažemo ako čovjek svaki i počni da razmišlja o životu da je dobar i da nema šta da se kaji vo tamije na krivu putu. Brać moja draga i cime sestre, ovaj put sam skela i ko što citirat Allah dželle džalaluhu kaže inna Allahu yagfiruz-zunuba sve divne. Sam Zavis ste kadađoči kod neko aje kažimo čovjeka kojeksmo čurki onjem da je dobročinitel da je džometan kada biuški kodiga ponadali bi se da ćemo nešto dati pa kako onda da ubivimo nadu u milosti višino dallah te teva ta ke ta'al kosi ko je samo došla hadis a Allah Allahu sani kalise lakova se ram kaže odisma koji su takozvani hadis budu sin Riječ izvišnjoga Allah, Smanu Atala koji je krenil Božnih ali se lako sram, kaže Allah, Smanu Atala, o, roda moj, ti griješiš i danju i noću, ali mi se pokaja, ću pripati na tvoje pokajanje. Također, vraću moja draga, pjecini i sestre, ovo pokajanje, ova tematika je jedna dobra prilika da se svi mi očistimo griha. Zapamtite večeras jednu stvar, ako ništa ne zapamtite večeras, zapamtite ovdje. Čovjek vrijednik nasudnjem danu neće nositi veći terek na svojim plećima od svojih griha. I treba da se trudi maksimalno još na njavuku da se rastereti ti griha. A postoje stvari koje su male ne i lako ih je uraditi i da budu razlogom oprosta grijeha. Jednije pilike dolazi Ibnu Abbas, čovjek, i kaže, o Amin ću Allaho postanijen. Ja sam prosio jednu ženu, pa je odbila da se uda za njegu. Pa sam, kaže, otišao u kući, pa sam čuo da je došao drugi prosac, pa je zaprosio i ona pisala da Kaže, kad sam zdjava, probudila je se njubomora u meni, otišao sam ti umio sam to prostar. Pa je došao u Abbasu i kaže, imali kaže ima li za mene pokajanja? Kaže, Abbas, je li ti živa majka? Kaže, nije. Kaže, i ti pokaj se, Abbas radi mnogo dobrih djela. Kaže, Abbas, koji je bio tu u kada je otišao čovjek, što si ga pituo ti, majka živa? Kaže, tako mi Allah, ne znam da postoji bolje djela u kojim se čovjek može priblišiti Allah u dobro činstva roditeljima. Zato dok su ti roditelji živi, ne mojde ozvoditi da se ta dženecka vrata zaklori, a ti nisi ušao u džene. Pokaj se Allah, da isto pokajanje. Fala svevišće Allah koji nam je opciju da se možemo pokajati, da te grijehe koji su veoma teški, da se možemo riješiti na narukom. A pođer, hadisi Allaho poslanika, hadise, ratu, basenam, su mnogo brojni koji govore o pokajanju. Kaže se da je došao čovjek Božijim poslaniku i kaže Allaho poslanike, nego od nas grije. Šta se dešava? Kaže Allaho zapiši se grije. Kaže, on se pokaj, Kaže, Allaho ga opusti. Kaže, opet ko radi grije. Že krijev pisa, on se pokaje, kaže Allah mu opet oprsti. Pa kaže Allah opasanih pastoru jedna velika koruna. Doista Allah mu neće dosaditi vama, opraštati dok ne dosadete se kajiti. Znači, pitanje se vraća na nas. Hoćemo li se kajati i hoćemo li okretati novu strancu u svome životu? Također, jedan interesantan hadis, on mu I na jednom predavanju koje sam ja nekada davno održao, onaj poznati događaj čovjeka koji ubio 99 ljudi. Kaži Allah opos Anika Risa, rat Moseran, u narodima koji su živjeli prije bio čovjek koji 99 ljudi. Zamislite braću nama da sada uđe čovjek na ratak, neko drahti i kaži ubio sam 99 ljudi, mogli li se pokajati? Mi bi svi jednoglasno zatvorili rata i rekli kako pokajani, Pa ovaj čovjek kaže, ljudi, kažite, niko je najmučenim čovjeku od tih. Pa ste ga popislali pobožnjak, pogriješili Greška, jer je velika razloga biti pobožan i biti učen. Pa je otećao kod tog pobožnjaka i kaže, ja sam ubio 99 ljudi, moglo se pokajati. Kako ćeš te, kaže, ti pokajati? Nema znanja. Nema, kaže, začere mogućnosti. I on sadljim i odrežim u glavu. Stop. Kaže i Ima li neko učen da mu se obratim, pa da poslali učen? Kaže, ubio sam 100 ljudi, mogu li se pokajati? Kaže, kakru, ne možeš. Ko može sprijećati tebe da se pokaješ Ali kaže, ti živiš u zemlji gdje žive loši ljudi. Pokaj se Allah'u i idi u tu i tu zemlju. Tamo žive ljudi koji obožavaju Allah'a, obožavaju Allah'a. Kada li si pokajao Allah'u i krenuo? Na pola puta dolazi neve smrti i uzimamo duš. Pa su došli meleki Azaba i došli meleki Rahmeta. Kažu meleki Azaba, pa to je naš igrač, igrava na u prvoj poslavi, non stop čita život. Nikad nije rezeknak ušpa nije bio. On u prvi jedanest uvijek igrao. Nikad u životu Bogu nije pao na sečno. Kažu meleki Rahmeta, ali pokaju se. Oprošteni svim grijesim. Pa je Allah poslao mi meleka u ljudskom obliku da im presubi pa kaže gdje bude bliži, tu i pripada. Pa da izmjeri uzvičeni Allah. Pogledajte kerameta prema ovom čovjeku. Davole da se zemlja dobra približi, a da se zemlja, znači da gvenu, odavno. Pa kada su izmjerili, našli su samo da je za prijedan bliži prema do, zemlji dobra, pa su da usvijeli menaki dobra i hajda. Pogledajte, vrata trakajanja su otvorena s Također, vraću moja drage i ciljne sestre, nakon ovog nekog kraćeg uvoda, muslima vrijednik bi trebao, znajući da mi svi griješimo, no? mi smo takvi. Jednostavno odrastamo na dunjavnuku i kada nam kažeš određeno djelo, kada uradiš, imat ćeš takvu nagradu, to je dodatna satisfacija da to učinimo. Pa pogledajte samo neke, neke koristi koji dolaze iz pokajanja. Prva stvar, vidjeli koji je, Musi išli nadlađeršanu, misl citira taj kur'anski ajet je kažil ''Jahe ima te dina aminu dugu ila Allahi tevbetan nasuha ''Aizaa radbukum enju kathiru ankum se i'atkom'' Od jednici, Allahmu se istinski Da bi Allah preko vaših, loših grieha i loših postupaka rešil. Znači, braću, moja draga, prva nemajmitnija stvaru tebi jeste opres grieha, druga stvar jeste da čovjek u teubinu, u pokajanju može očekivati iluzišnjog Allaha tebara kratala da mu loša djela zamije sa dobiljima. To nema nigdje osim kod Allaha. Zamislite da imamo komšiju koji svako jutro kada ustane udari nam po jedan šamar. I nakon 20 godina šamaranja kaže komšija dalale trebalo bi biti veliki mug i da mu halaviš. Ali, hajde, kažemo ima neku možda bi halavi. Ali zamislite dalje da tođe taj koji je pasimo i dobilo šamare i kaže, e komćinja, hajde sad da uračunamo te šamare, za svaki šamar ima 110 maraka. To nema na Gunjavu i to nema nigdje osim kod Allaha. Uzvišeni Allah iz svoga rahmeta i milosti, obećao u suri Furkan 70. ajed, Ako je potvrdio Allahu kusani ku irodostu ima hadisima i kažu svišeni, Allah govorici ubiyesima razgo razgo razgo kaži illa mentale wa amena wa amile amena saliha taulaike ubedjilu Allahu se ni'atim hasena onikui se pokaju pazite, prvo pokaju zahtim uzgeruju zahtim radije dobra dieva Allah če min ubedjije pretvrti dobra dieva Allahu akbar Allahuakbar. Allahu sanika li islaati wa s-salamu alayka wa rahmatuhu. Wa dishku izdiriju bil baslan dustin Kaže slabna. Ja znam ko je koji će uči iz jehennema u cjennet i koji će za nije plaćati račune. Kaže biće rečeno tom čovjeku postavljena će biti pitanja o njegovim malim grijesima, odnosno bit će rečeno medicima koji ih ispituju pitajte da o malim grijesima, a ne o velikim. Pa će da početi pitati, kažu, Allahu rober, jesi li uradio to i to? Kaže, jesam. Jesi li uradio to i to? Jesam. Jesi li uradio to i to? Jesam. Pa će kazati gospodaru, a jer ovdje ne vidim grijeve koje znam ja da sam ih činio veliki grijesim, Kaži je prinosio kadisa, pa se Allah u poslanjih tolika on nasmio da su mu se vidjeli hudnjaci. Kaži Allah u poslanjih, kaži se rad koji uzvišeni Allah zbog pokajanja njegova, njegova loš, njegove loše postupke i grije, pretvorio je u dobra djela. Zato, vraću moja draga, dajte ljudima motivaciji. Ne bojte ljudima zakvarati vrata, alternativi, da se čovjek ne može pokajati, može se pokajati. Ja večeras hoću da ja, kuište naučite, naučite ovu stvar. Ne postoji vjeru kojom se čovjek ne može pokajati. Pozivajte ljude da se kaju Allahu Te'alau Te'ala i siz je pokajanim. Zato hoću moja draga, također kod koris tim, koji priziva iz u jeste je sredinjenca da se uisti je nalazi Allah subhanahu wa raduje naši pokajani. Svi ste vi čunu najvakti spoznat, ali Takva stvar, zapamtite, nije došla ni za jedan drugi ibanet, osim za pokajanje i te u dalogu sanika niste da, ko se vam kaže, uzvišeni alog. Se obratuje pokajanu njegov od vas više nego što se obratuje čovjek svojoj javnici, kada je bio u pustini, na to javnici njegova voda i njegova hrana. Pa malo da zaspi kada je ustao njima tebi. Što znači smrt, u sve pustinje, bez vodi, bez ranje, smrt. Pa u očaju opet trebao da malo zaspi, kada ustao dela kore njega. Pa kaže od zime i radosti, o gospodaru, ti si moj rob i ja sam tvoj gospodar. Toliko se obradovao. Kaže poslani, Allah poslanji, Allah sve više obraduje pokajanju nekog od nas, nego što se ovaj čovjek obrada u svojoj deli. Ne postoji hadis, niti nagrada za neko djelo kao što je ova nagrada za pokajanje. Isto tako, braću moja brada, mi odisičušni Allahovi, rogovi i stvorenjenja, možemo uraditi dijelo koje je vodikom svišenih Allah i da nas zavodi zbog tog djela. Inna Allaha yulipu taulabin, zaista Allah vodi pokajanice. Braću moja brada, jesmo ni mi potrebni? Mi smo potrebni Allahovi milostni, Allah nas nije potreban. Kao što kaže Jeraši, naš poznati širik, imam aniša poznat svalim nebavi sin, kaže, zaplači svome gospodaru, daj mu do znanja da si ti potreba njega, jer on ima kao ti rokova na hiljede, ako ne milijone, a mi nemamo, svi mi nemamo svijetnog gospodara. Mi mora da mu pokažemo svoju potrebu za njim, mora da mu zaplačemo, mora da mu pokažemo svoju potrebu, jer on nas nije potreba, mi smo njega i njegovog armeta. Također hoćemo da radovati cini sestre pokajanja Allahu te bareka tala i razdogom rješavanje briga, tuga, povećanje nafaki. Svi imamo nekih belaja. Vjerujte da znam slučaj gore kod nas u Sarajevu. Jedna brat i sestra dugo godina nisu uspimali dojet mogina djeci. Oni su sve doktore, obišli su sve što su mogli. Ništa. Pa i ni jedan ni univerzitet, davnistinski savjet kaže Zamisle čuli riječi isključeno od glasa, a onda tada govori Nuh aleyhisselam, "Fekultestagfiru rabbakum, innahu kana gaffara, yursilu as-samaa'a 'alaykum midraara, wa yundikum bil amwaali wal banina, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Tela Gori, Nuh aleyhisselam, "Uzishillaha tarji", i govorio je Nuh aleyhisselam, "Pokajte se Allahu, pa će wa taala Pa ovaj drag kaže vam, brati i sjesti, povećajte malo iz u svom životu. Tako mi Allah, kaže, nisu, nije prošlo dva i tri mjeseca nakon dugog niza godina pretragati uladanja, kaže, njegovja sutra je ostala u drugom stanju. Nakon što su samo dva i tri mjeseca počeli da se kaji muzišnjom Allah su kajnog dada. Allah poznanika reksera koje kaže, onaj ko bude često činio iz Allah će mu dati izlaz iz svake Devoli. Obzgribićega od opake se i ne nada. Takođe hoćemo da draga u našim druženju retkih smotraćmo spomenuti nekoliko bitnih stvari vezanih za ovo poglavlje. Možda pomeni jedna od najbitnijih pitanja, jedna od najbitnijih pitanja za matematiku. Prva stvar, nedje nam se dešava da ljudi znaju da je određena stvar djela, ali odgađaju pokajanje jednostavno pod izgovorom Allahove, milosti ili nekim drugim ismovoljima. Nemojte braću maja brada da nasjedete na ovu šeitanom zamku. Pogledajte današnje vrijeme. Umije omladina, umiru stari. Ne smijemo sebi dopustiti da nasjednemo na ovu zamku šeitanom, pa da kažem potkajat će se kada imate 50 godina. Danas. Ko nam garantuje sada da ću izaći iz ove sali, a kamo i da ćemo doživjeti sutratni dan? Danas. Za sve grije koje znamo da činimo svjesno da se pokajimo. I ono je nesvjesno. Allaho poslani, pazite, poslani. Allaho se dajao za grije, kaže Gospodaru, i oprosti mi ono što uradim u neznanju. Kako onda za grije koje radimo svjesno? Zato ga ću moja grada sa pokajanjem od nođas, od danas. Za sve grije. A objeđel sam sada kada bi počeli navoditi grije, da svako od nas ima mnogo toga da se pokajimo. Također, Praćemo, aj draga, od stvari koje su vezane za, ajde da kažemo, greške. Jeste i činjenica da se čunik reka da boji pokajanja zato što kaže bojim se povratka grijeru. Kao što naši ljudi kažu neću na naš, bojim se neću moći kao biti dobar muslima. Koliko je ljudi koji su umredili i nisu olovili, haći zbog toga. Pari su odnije na ovoj zamci šeitanog uvijek se vratit ću se nekom grijevu, pa je bolje da se pokaješ pa da oprišiš čitar svoj tamo registar grija pa da se opet vratiš tom grijevu samo jedan grijev, nebo da ti imaš sve ukomala. Zato nemojte nasjedati na ovu šetansku zamku. Normalno, od uvijeta te uvijek pokajanja kao što ćete vidjeti jeste da čovjek donese čvrstu ovluku, neću se više nikada vratiti u grijevu, ali da se desi. Vidjeli ste so onaj malo prije Hadis? gdje kaže Čovjek Allah poslijeku, a šta ako se opet tratim djevu? Treba da se ponovo pokaješ i to je rješenje. Također, jedna veoma bitna stvar, narod vezana danas za našu omladinu, jeste, možda najviše je za žene, jeste da ljudi ostavljaju, odgađaju pokajanje, stideći se ljudi. Šta će mi sutra kom širok kreći, do jučje svi znaju da sam hodala bez mahradi. Kako ću sutra? Smahramo. Do jučeje znaju da sam bio u jarku, kako danas da me vidi u kafanji. Do jučeje znaju da sam uzinao kamaku, danas ode na noć. Pa će biti do bacivanja, pa će, da, bit će do bacivanja. Jer su oni govore šetanovim ustima i znaju da ti ljudi neće ostaviti na minu kada se trokaj iši. Ali se sjeti da će ti Ovo zato ste dobro sudni dani polaganje računa na suđnjem danu nema pokrajni ispit samo je to polaganje računa nemoj sebi dozvoliti da ti bilo to pokvari asistent nema povratka nemoj čekati da ti dođe duša ovdje kao što je došao u suđnim minutu hatta iza ja la hadu al maut qala rabbi imji'un lani a'malu salihan Kada je neko volim smrtne vuk je dođo, kaže Gospodaru, dajte se vrati! Samo se ja pokaljav, neinteresuje mi više nikom. Kjela, nikad! Ne mojte sebi to dozvoliti. Znajem da će biti sutra. U, uh, komšija, šta je to? Mahdana. U, uh, komšija, Mahdana, muslimanta. Završi me stvar. U, uh, komšija, ti u džaniju. Pa kuću nek u džaniju. Bolje nekada vidiš u vrti. Znači, nemojte se bojati prigovora ljudi. تي <تصفيق> لودي نجي بيتي ساما او كاب تي <تصفيق> لودي الله سبحانه وتعالى فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته ودنيه لكل امرئ منهم يوم ان شحن يغني كاجي كوم دار چوم يچ بێژاتي od majke svoje, od oca svoga, od djeteta svoga, od supruge svoje, pet kategorija najbližiji koji su oko insana, čovjek će bježati od njih. I kaže Allah Žešanu, tog dana će svako biti nečim zavuziti. Zato nemoj se mi dozvoliti da ti iskubiš zbog toga šta će komšija o reći. Ne interesuje me šta će komšija omeni meni reći. Meni je bitno da idem putem koji vodi Allahom zadovoljstvo. Dojuče je bio lopom, jesam dojuče bio lopom, ali sam došao danas panikti. Došao tobi, dojuče je bio u kafani kolovaca, neka sam, Dan ne da mi su džaniju pokrivena. Nemojte da to budu je problem. Također, ja ću mojte raditi svime sestre, dosta puta rekli svoj ljudi, nam kažu Allah je milostiv. Je, Allah je milostiv. i mi ne sumnjamo da je Allah milostiv. Ne smemo sumrati. Da je Allahu amin uspešan go milost, milost na širotida prema namu. Ali pa isto tako, Allah će što pokaže nam. Allahu se može pridobiti dobiti dobi Može se pridobiti pokajanjem, ali svi smo grešni. Bog nam tunje smjes što svojstom mina. Također pači moja draga, od stvari koji su zainteresovani za spomenti vezano za okupali jeste pokajanje, pokajanje, nepristano pokajanje. Šta bi trebalo da se ispuni u pokajanu pa da bi dopio ni nagrade? Da nam Allah opusti grijehe, da nas Allah zavuji, da nam Allah za njeni grijehe dobrih djedna. to onako? Bilo, pokajan sam se pokaju, izavšena stvar. Nije Boga. Nije lako zasluštjali lavu rane. Džemeta lavu Naročito za one koji imaju lošu istoriju. Sad ćemo, Ako nam ostane vremena ališala oče, skrat će ovako Bog dan, imaju pokazatelji iskreme i tebe i pokajanja. Da vidiš čovjeka da trči, da žudi, da to nadoknati. Pa čovjek se pokaja i on to u životu ne nije. Kako je to pokajanje? Zato kažemo, prva stvara u jeste, braću moja draga, da čovjek odma preklini sad, gdje je I ja Allah će ličavati kada opisuje mukmine, kaže Oni nisu svjesno ustrajavati u Mumin svjesno ne ustrajava u grijemu. To je jedno svojstvo mumina i to je uvijek za priljena da je pokajanje odma prestati. Drugo, jeste vraćom maja rada, da se čovjek unutarnim svojim srcem pokrije za ono što je radio. Vraći maja rada, Kako da se čovjek mi pokaje i kako da ga nije stig Allah, a pogledajte samo koliki su nijaviti Allahovi prema nama. I zato znam Allaho mi ljude. Ljudi koji nas skontaktiraju e-mailom, ljudi koji nas kontaktiraju telefonom, ljudi koji nam pričaju uživo, ljudi koji su radili mnogije stvari u džanijlijetu, u svom griješenja, pokajao se, dobar nubi, ali kaži Allaho mi pojede mi srce, pojede džigeru, ne mogu se smiriti. Sestra, Ukoliko mi je pitaj došlo, kaže, počinila sam jednom gludu, sada sam popivena, tlanjam noć i namaz, postim, sve, ali jednostavno tajne grijeg boje. Zato nemojte sebi to dozvoliti, da uradiš grijeg, pa se pokaješ za njega i onda ti taj grijeg jede džigericu. Jer ako se istinski pokaješ, poješ ću ti džigericu. Zato što se bojiš Allah, strahuješ, ljudi se pokaju, znam koji pokajao sam se istinski, sve sam to ostavio, ali da to poješ koji je inšala pokazatelj istinskog pokajanja da čovjek svojom unutricom osjetiti pokajanje za tim grijevom. Jednače, moja draga, kako se ne kajati Allahu koji nam je sve dao, dao nam oči, dao nam uši, dao nam jezi, dao nam ruke, dao nam islam, poslo nam Guzvanita, nam Kur'an, dao nam mir. I on opet čovjek ne zahvala. I opet Allahu objadnuje rat zna da Allah vidi i opet nekog da. Oni nijamete svoje oči, jezik, uši, ruke i mnoglje druge stvari, imeeta kojim je Allah dao koristi gdje nekada. Zato kažemo, to je drugi faktor da bi bilo kokojani I treći, znači jeste, da će ovdje to neseći vrstu odluku da se više nikada tom grijemu neće raziti. Ne može to bude, kanje se, ali sutra možda opet. Ne, neću više nikad. A ako te šeitan savlada, opet se pokaja Allah s.w.t. Također, brač u ovoj raga, jedna veoma bitna stvar, jeste činjenica od Allahovog ratneta i milostnih. Jeste i to što nam je ostavio vrata pokajanja otvore 24 sata. Pazi danas! Odeš doktoru, kažu termin, doći za 15 dana. Odeš kod svoje majke koja ti je najbliža, kaže, sine, ja sam u gostima, ne mogu te primiti, ti sam kući. Kod svoga gospodara možeš doći kao pokajnik kada očiš. Kaže Allah poslanika, reći se, ratu basenam, uzvišeni Allah drži i pružen u svoju luku noću, da bi primio pokajanje oni koji su griješili danju a danju joj drži i u svoju luku da primi pokajanje oni koji su griješili noću. Znači da čumaj daga da, 24 sata kukajanje se prima. Ne moraš čekat terminu, ne moraš čekat hađu. Šta mislite da je uvijek samo se prima kukajanje na rekladu? To bi opet bila laupa milosti. Šta mislite da je kukajanje se prima samo menki kod javi, i ljudjavnih bođe i poslanika, ili samo u ramazanu? To opet laupa. A nam Allah toliko milosti. Možeš se kajati 24 sata. Zato, nemojte braću Maja Vrata dozvoditi, se sediti da, se da nam se ta vrata zatvori. Ona se zatvara i u dvije situacije. Kada sunce izdiđe sa zapada i kada dođe duša do ovdje obrkja. Tada li svi da se kaliju, ali nemojte to sebi dozvoliti. Također, od stvari koji se opravljena interesantne vezane za ovu tematiku, rekli smo da ne postoji gdje za kojih se čovjek je može pokreti. Širk. Allah će oprostiti ako se pokrajimo pokrijanjem koji su spomenuti uvijete. Lice mjestvo. Osim što treba spomenuti jednu veoma bitnu stvar, a to je vraću moja vrata, čuvajte se zurmajne pravi. Čuvajte se prava drugih ljudi. Poslušajte ovaj hadis koji po ovom nekom skromnom mišljenju svaki musliman bi trebao napisati na papir i staviti na ulaz na vrata svo, svoje kući. I kada kod ulazi, izazne mu je taj adis predočinak. Kaže Allaho sasnjik, Alip 7, 7 jedne krilke svojima slavima, ko je Mufris, znate li mi, ko je bankrot u našem umetu? Kao što o slavim znamo, Allaho poslije če? Bankrot je onaj koji nemaj nijekav, protos sve. Kaže Allaho sasnjik, ne. To su vaši i parametri. Po aktivijetskim parametrima je ovo koje bankrot. Kaže, bankrot je onaj ko dođe na sudni dan sa dijelima velikim kao brda. Pazite, ne mala dijela. Došao sa dijelima velika kao brda. Ali kaži opsovo je ovoga, uvijetio je onoga, udario je onoga, promio je krv onoga. Kaže, pa kako će se svoditi ahiretski računik? Kaže, uzeti će se od njelogovih viserala, oni su, su veliki kao brda, pa će se njima dijeliti s odmog grijesima kojim činio prema njima. Kaže, pa kada je nezpanje dobrih djeva, gotovo, sad naduđe, a još nije riješio račune, sad od njih ovih se njemu dobali, kaže im osvanika, pa će biti bačer u braću. Zato se čuvajte zurbom. Nažalost medije koja nam se dešala u kontaktu s ljudima, u kontaktu sa sestrama, braćom, vidimo da ima mnogo zurma. Sestre činije zurbom braći, Rekom neko ću reći sestra može brati učiniti zulm? On jači od nje i ovako je Za Zar nije zulm kad muž odje kut iskuće, a ona se prikopčava na žicu i tamo preko Facebooka, svema nane kako pravite kakve si jeste fina frizura, jes bogati, kakve su ti boje oči, i tako dok ne dođe do sastanka, dok se ne počne skidati na kamerama i tako udalje. To je zulm, to je neprav. Košto imamo zulm ljudi prema sestrama, Bilo koji palu u kući, rješaju se šak'a nos patos. I tako dalje. I mnogi drugi način. Već šest godina gleda po Facebooku sestre kao ima namir onaj da se drugi put ženi. I tako dalje. To je zuru. to je nekoga da se imati u njemu koji se ženi. Hoćeš se ženi, da se kako se ženi. Da ne govorimo o Zulu prema roditeljima, o Zulu prema komšijama, o Zulu prema Robini i tako dalje. Čuvajte se jezika! Da mi se veštini naši napreći ocenivati ljude. Taj, taj, ja, murđija. Ja neki dan stojim, čujem, jedan brat, rekao, za našeg žena savjeta, murđija. Ja rekao, hajde da malo to savjetim. Rekao, a znaš ti Allah šta znači murđija? No. Šta rekao znači? Pa naj radite, pusti uvijek. Znači nikad niko na planeti od Ulemi nije rekao da je murđa onaj koju popustio u nje. Ali on to slušao od svojih damo nekih magazama, od svojih nekih onaj kak se zove alima, murđa murđa je u pošu po popaga i ponavljati murđa murđa, on ima puno šta je murđa. I za njega je ševi safet murđa koji popustio. Hoću da vam kažem čuvajte svoj jesm kod onoga što te Allah neće pitati. Ja vam daratujem vama da vas Allah neće naslijem pitati na sudjem danu šta je bio ševi safet i vaše lokalne dalje da ih vi ne morate kvalificirati jesu vi uvjeri ili nisu, uvjeri jesu kameneđeri ili nisu. Čuvajte svoj jezik da ona dobra djela koja tijesko činimo da ih ne potrošimo u sa svojim jezikom. Imamo račun, moja draga, sada pred krajom druština kako ustrajati nepokajanje, kako se pokajati, kako u srcu pobuditi želju za pokajanje. Jedna od najboljih prađer moja dragane truda jeste, veoma bilite stvari, odio da sada saslušate dobro. Najveća blagodata u džennetu je, znate li koja? Kao što je došlo do mjerodoštama nisu Allah, kada džennetrije uđu u džennet doće mi kazati treba li vam još išta. Kažu džennetrije, gospodaro šta će više trebati? Dao su da su vam jela, Spasio si nas džehemljena, pojao si nas u džehemljena, nima dalje. Kaže pa će usvišeni Allah skloniti zastor između sebe i njih. Pa će to biti najveća blagodak u džehemljena u lice usvišenog Allaha te bako i tako. Onaj kojih se uložavao zato što si čuo tu od svog poslanjika, došao je dan da gledaš u njegovo savršeno lijepo lice. Znaj da je jedan od najvećih razloga ne uživa što je blago dati griješi. Zato kad počne vikati duži i kaže hajde čini odredi je, sedni se da zbog te ubjeha možeš biti uskraćen gledanje u lice us višega pastora. Kažu mu se je gnjava osuđi, al ni mnogo učio, al ne razmišljao o njemu. Kelta bel rane na hlubu ma Ono što su radili od grijeha Pretvilo je srca njihova, kaže, zatim, nakon toga, kella innehum arrapi njeu in melidin le na džubun. Ti koji su radili ideje toliko da su pretvjali njihova srca, kaže, tu dana će oni biti zakonjeni od gospodara svoga i neće moći gledati u njega. Pogledaj danas, kad neki odputuješ mjesec ili dva pa koliko poželiš svoju manju i koliko poželiš svoje dijete, koliko se naslađuješ gledati u svoje dijete, kako se igra, kako trči, gledaš svoga babu, gledaš svoju majku, ozavaju ti lice, a zamislim onda kolika je babu da gledati uz Višnjoga vlata, vlata na kada ti Šenitan dođe za bilo koji grijevi, tijek što mi nositi madanje, samo se sjeti da ne nošenje madanje može biti razloga negdje iz svona gospodara nikad. Tijek što ću ustavka sala, Samo nekaj, Samo nekaj ti to naopadne. Teško ti oboli pogled kada vidiš ženu. Samo neka ti to naopadne. Da ti to može biti razlog da ne vidiš nikada svoga gospodara, Allah subhanahu ta'ala. Također, od stvari koji nam pomoći, jeste i to da vježimo od smutnijeg, da vježimo od grija, da vježimo od loših društva. Ako si dojuči, bilo sa drušbom koje je loše, Allah te počastio u pokajanjem. Vježi o to drušba. Vidjeli ste šta je rekao onaj učeni čovjek, ono ne što je bilo sto ljudi. Ti kaže, živiš u mjestu gdje su loši ljudi. Idi tako gdje su dobri ljudi. Zato ako te je Allah počastio da si krenuo u pravdu kutem, okreni novu stranicu, traži sebi novu drušbu. Jer znao samo je pitanje, dam. Oni tebe automatski, necigano, pozivaju da se vraziš na ono načinu svijetu. Zato čuvajte se, pasite se, pasite ko će biti vašem društvom. Također, ozvaljit će nam ako Bog da, ajde da kažemo, olapšati bud ka pokajanju jesme i činjenica da čovjek ne razmišta, da ne dopusti šeitanu, da mu dođe s aspekta što smo spominjali živjet ćeš će još dugo. Rač muaj draga, ho nam verati ko će koliko dugo žijeti. Smatraj da noćas skočiš umrijeti. Napravi sebi životni program ta, kao što da je napravio Hamad i mu sedem. Še mamu Johaniku kaže njemu kada bi čovjek došao i rekao sutra ćeš umrijeti. Kaže nema veze, sutra umrijem. Moj život je kaže 24 sata pun, po hodnosti uzvišen na te mara detalja. kada bi nama neku rekao sutra ćeš u 24 sata umrijeti. Šta bi vi radili? Bili imali vremena za utakljice? Bili imali vremena za Facebook? Bili imali vremena za dnevi? Ne bi vallaha imali vremena. Uzeli bi Kur'an, kajali bi za Allahu, plakali bi, dobili bi, nema sta ne rati, ali ne bi imali vremena za bespostičaniju. Sada imamo priliku. Ne mojte sebi dozvoditi da svoje vrijeme tračite u bespostičaniju. Ovo su teška vremena. Jedan od najboljih meškoda, borbe, protiv iskušenja jeste da se zapustiš hajno posjetar otkini, dobročinjstvo roditeljima, zijare praći muslimanima i bade čitari knjiga, samo se zabavi sa nečim što je hajk. Također, raču, maja draga, pogledaj te, i sam, kada mu teško pute da se pokajim, pogledaj samo oni koji su griješnici, kako su završili. Pogledaj u grobjeraše, pogledaj kukljanice, pogledaj u opove, niko ih nemovi. Pa za, zašto idešte ovim putem? Pokaj se, budi čestit, budi prepoznatit po moralu u društvu u kojem živiš. Isto tako vraću moja draga, ja sam govorio dosta puta na temu dobiju. je jedna od najboljih, jedna od najboljih metoda kako čovjek da ostane, da uskraje, da se pokaje, da uskraje na svome pokajanju. Allah oposlanik je bio poslanik, pa šta je dobio najčešće? jamo kada je veliko ljube na osavu, ja radim. Ovdje koji prelučeš srca ljudi, moje srce učvrsti me Pogledajte danas izvušenja, putem interneta, putem Facebooka, putem televizije, nije danas nikako biti u modi muslima. U tebe pokazivati prstom, tebe će potvarati da dobivaš klatu zbog radi, zbog nikava, zbog hijjava i mnogo toga što teško pada srcu Zato dobi Allahu, Allahu zaplaći. Rekli malo prije, pokraviš gospodanu da si potreba njegovog rahmeta, u zadnjoj trećini noći ostani, plani dva rekijata, bagni na sednju i plaći. Nije da što mi je plaka kako si Allahu, onako te ne uvede u dženjet. Sva planeta, kada bi se sakupila, ne može s toga isti u dženjeti. Zato vraću ona kako se zove doba, doba istinska dola Allahu Subhanahu kada. I na kraju da ja ćemo evo samo nekoliko pokazatelja istinske pelbe i ti li ću nam ovog Prva stvar jeste da čovjek koji se istinski pokreo Allahu, vidiš ga, nema vremena više za šalu. On zna, živio sam 10 godina, 20 godina, 10 godina su me ljudi gledali počaši čaši bez manani. Koliko je to grija? Kada ću ja, kada ću ja to sve stići? Deset godina sam slušao, jesam, dođite na nama, dođite na spas! Bio sam prun na to. Hvala to na domjer, hvala to na domjestike. Onda vidiš čovjeka koji se pokaju. Ne, ima vremena za zezanciju i za neke, ajde da kažemo, grupe stvari. Vidiš da se trudi, čita, uči. Ja sam rekao, sivo sam navodio, braćiš ih dosta puta. Pogledajte samo na primjer ovoga našeg poznatog, daju Njemačkoj pierfogen. Čovjek bio nedjeljnik, bio popser, imao slavu i za sebe. Pokajio za Allahom, primio islam, otišao u Greku samo dvije godine, učio arabski jezik. Njegovim sedevom godišnjem od 30.000 do 40.000 ljudi primi islam. Zdari to ne možemo biti? Zašto ne postavimo sebi velike ambicije? Zašto ne može najpoznatiji Dajina u Bosni i najpoznatiji doktor i dalje i dalje biti praš odda? Nemojte vraću moja rada sebi da postavimo niske ambicije. Znači, iako sam imao crnu historiju, potrudi se. Pokaži da si se istinski pokajali. Također, ono što smo malo pri spomenuli, da se čovjek boji za te da je ja sam se pokajal. Ali da li je to pokajanje moje grijanje oko Allah? Da li su ispunjeni onim objektu koju Lema spomenula? Da ti ti grijesi, znači, bukvalno džigeru jedu? To je pokazatelj istinskog pokajanja. Također, jeste da čovjek voli Allaha i njegovog poslanika, da se trudi maksimalno u svakom pogledu života svoga, segmenti života, da radi posunetu Bože i poslanika. Allaha meni se znalo desiti na Hadžu i vjerovat u Osmanu. Dođu ljudi iz Amerike koji su konvertirali ili iz Evropi, najmanji sunne, nemoguće da propusti. On je pridio islam, ali on jednostavno ne zna nešto što je sunne tvađi, za njega se sve praktikuje. Postidih se svevišnjeg vjavlana, tog čovjeka, koliko je napreduo, znači najmanje svetnice te uvjeri pita. Pita ti to sunne? Ma, mi to preskavacimo, volan, ko, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, Zašto? Zato što on kaže, ja već 20-30 godina sam ljuda na ja nema vremena da propuštam, ja sve praktikujem. I prosto se vidi njegova ljubav prema tjedinu. Kod nas je došlo vrijeme da Allah oprosti. Evo, od 15 godina imamo vrata. Svakim danom tonijemo, svakim danom tonijemo. Pogledajte naši stavove prije 15 godina i sada. Nekada je bilo najveći grijeg gledati utapicu, najveći grijeg je bilo gledati serije, najveći grijeg, najveći grijeg. Sada su to normalne stvari. Sada kada te pita kaži je li metru ili nije, je li veliki grijeg? Ako rekiš da je metru, tako da smo rekli da je potvrđeni sunem. Završi na stvar. Je li veliki grijeg ili mali? Ako rekiš da je mali grij? ma sad bi ga radi. <laughs> je to samo, nekad nismo bili takvi. Nekad smo sve te stvari znači nacionalno izbjedavali. Zato kažem braču, moja rad, vracine i seste, ako ovim tempom nastavimo rastovarati i popuštati, mi imamo problem što se utapamo u sredinu. Ko zvanika neki se radilo sa nam sam poslan u metu, pa je metu preporodio, pogledajte nas koji smo, ali smo mi dopustili da nas društvo poziva, a mi društvo ne pozivamo. Ako mi njih ne budemo pozivali u hajri dobro, znajte da će nas pozivati. Ako naša djeca u školi ne budu pozivala drugu djecu, nije će druga djeca sigurno poznati. Zato što su si sve izrađeni na tom. Zato kažem braću madrada, prakticiranje vjeri, povratak Allahu, ljubav Allahu kuslanika, ljubav Allahu, wa prakticiranje sve da što znajemo, Allahu i Subhanu wa ta'la ta vjeri. Izvim te, samo zakrađaj, korijem sam dvije u dvije nakon mene, vezane za ovom pogledu. Prva stvar, Čovjek ako radi jedan grijed ne treba u slabosti toga da radi da kaže i ostavit ću, ne. Ako je Allah iskušao, primjer radi, imate dosta bošnjaka, ne može bez brine, znači kaže ovo ti opal, nemoj im brinu izđerpavati. Ne ima veze, nemoj izbog koga nama ostavlja, nemoj izbog koga ostavlja ko si. Doće vijena ako mog da budeš kranio ispano su i namaz ostavit ćeš brinu. Žena, ako je Allah još nije počastvo da ne može nositi nahranu, to ne znači ne treba planiti. Tu ne znači da treba ne, treba, ne, znači, ne treba nositi dugu suknju, ne treba nositi dugi rukav, ne treba posjetiti, treba. I tako dalje, tako, znači povoj ovoj podru, ako te već Allah nislušao je jednim glijevom, neboj sebi davati pravo da radiš drugi glijev. Također, veoma bitna stvar ja, je to... jeste da čovjek, ako već radi glijev, ne treba da se ismijaje sa onima koji praktikuju vjeru. Ja koliko znam se, stara da Allah oprosti, nema se nikadu. Nima je najviđeći trn u očima sestra koja nosi nikav. To je neka, kaže, da smasta, to je ovo, to je ovo, Ako ga ti ne nosiš, ako ti nosiš možda suknja hlače, ako nosiš šalene dželbave i džave, dažminka na karmina, pusti onu koja je u tu. segmentu volja I tako da je u mnogim drugim pitanjima. Ako imaš čovjeka koji radi nešto, a ti to ne radiš, ti si u gremu, ne se izmijavati sa njim. To je veoma bitna stvar. Također, jedna interesantna stvar vizala za pomaljanje, ako radite određeni griji, to ne znači da ne trebate ljudima okazivati na dobro i zlo. Imate ljudi, jednostavno znaju ljudi da on ima određene aferine kod sebe, grije. I onda se on povuče, e, račun moja draga, i mi taj koji vam vajzimo imamo grijeha, puno. Každje slavski učenjaci nije uvijek Nije uvijek da čovjek dođe na nivo da nemam nijedna grija pa da tek ljudima vajzi, da ljudima priča. Celebi su znali govoriti kada bi u neko došao i kaži ja nam ljudi ne pozivam zato što ja imam grijeha. Kaže, tebe je šetan odrađu, on hoću od nas svi da budemo takvi. Ko bi onda, kaže, pozivao u dobro i odračao zla? Svi imamo grijeha. Ako si iskušan sa jednim grijehom, normalno je da treba isto ostaviti. Ali tu ne znači da ne trebaš ljudima ukazirati na hajdi, na dobro što je znaš. Svakako da je ređen i ljudi prija prije od tebe primatiti kad ne radiš javno grijed. Ali opet kaži, ako radiš odriđen grijed, nema smetnje i ne nema smetnje, poboveza tijek, da ljudima odriđeni stvari ukazuješ uvjereni. I na kraju rezumiram ovo naše druženje i predavanje. Rad ću moj, iskoristite, još mogućnost pokajanja, ali balite barakove taj nadbar, iskoristite zadnju trećinu, Noć. Kao što je došlo i rodostima naslišen Allah te barek va kada svaki večeri se slušta na ovo donjaočko nebo pazite. Nije svako mjesec iz dana, nije jednom godišnji, nije jednom sedmično, svaki večeri se slušta na ovo donjaočko nebo. I govorim za pričini, noć. Ima li neko da mu nešto treba da traži, pa da mu dam? Ima li neko da traži oproštaj od Boga da mu oprosti? Zato da što, najdravim cilni sestre, iskoristimo ove biljke, pogotovo sada, evo dolazi nam ovaj blagoslovni mjesec Ramazan, da uđemo ovaj Ramazan, bolji nek su smo bili. Smo na početku u naših druženja da je jedno da lopini njena i ete Allah da prihvata pokajanju. Ne smijemo gubiti nadu Allahovu milos. Bez obzira kakav da smo radili, neće nam oditi grijehe. Kranata, ubisko, blud, razboličenost, prebara, Pokaje se Allah, nema grijeha, zapam ti večeras, nema grijeha kojeg Allah neće uprostiti. Ako se Islah pope o njegu. Isto tako, ne smijemo se ufurati i pomisliti da se nemoš, zašto kaje? V'Allah, mi svi imamo grijeha. Evo Allah da grije se smrdi. Ja prvi bi smrdio kroz Sarajevska deponija Sveća. A su sam ja dobar muslima, šta mislite kako je stane stalo? Znači, da se istinski pokajaju svi Allahom, bez obzira neko praktikova vjeru, neko malo manje, svi treba da se kajemo Allaho subhano i dana. Također, treba da znate da se Allah raduje našem pokajanju, da Allah voli one kojim se kajmu, da je Allah ovećao prostiti grijehe, da je Allah ovećao zamijeniti grijehe i loša djela, da sudnijem danu u dobra djela. Također, braći moji draga, ne smijemo sebi dozvoliti da odgađamo pokajanje i zato što još nije vrijeme, zato što smo još mladi, zato što se stridimo komšija i tako dalje. Sve su to samo šetanske zamke. Molim Allah da vas pre tave da kreujemo i da vas naj radi na vašem smrtjenju. Molim Allah ta'bara k'ba ta'la da nam otvori naša srca ka pokajanju. Molim Allah ta'bara k'ba ta'la da nas ucrsti na kutu istini. Molim ga subhano da bude vinosti naše brače u Siriji da im pomogni. Molim Allah ta'bara k'ba ta'la da ujedini naš brače u djavni u Siriji. Molim Allah ta'bara da pokravi stanje muslimana. I na kraju subhanaka Allah budu l'hammed. Kjetašeru ilalilahi ilahi ilahi s الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد شادوا صحوة للدين كبرى